Люци Сінь. Темний ліс. Текст читає Сергій Оробчук. Уперше в житті Лодзи на власні очі бачив здійснення мрії. Він гадав, що обіцянки Гараніна так і залишаться обіцянками. Звичайно, він міг би знайти приголомштово красиве місце серед незайменої природи, проте нітрохи не схоже на фантазію оберненого. Та коли Лодзи вийшов з гелікоптера, ніби потрапив у власний сун. Засніжені вершини гір у долині, озеро з широкими луками і лісом по берегах, усі деталі картини з мальованою гараніну. Особливо вражала справжня первісна чистота, якої він досі навіть не міг уявити. Здавалося, ожила чарівна каска, солодкий смак свіжого повітря, ніжне сонячне світло, песливі промені – найлагідніші в світі. Та найдивовижнішою виявилася невеличка віла на березі озера. Кент, із яким приїхав Лодзи, розповів, що дім зведений у середині ХІХ століття, але з вигляду він здавався старішим. Невпинний біг часу, стер вік будівлі, ідеально вписав її у краєвид. «Не дивися ти так. Люди інколи бачать у вісні місця, що існують насправді», – сказав Кент. «Тут хтось мешкає?» – спитав Лодзи. У радіусі п'яти кілометрів нікого. Далі є кілька невеликих селищ. Лодзи здогадувався, що вони десь у північній Європі але оточнювати не став. Кент провів його до будинку. Перше, що побачив лодзи в просторі, європейський з вигляду вітальні, був комен зі стосом полін і фруктових дерев, які наповнювали приміщення приємними пахощами. Власник маєтку передав тобі вітання і сказав, що він гордий від усвідомлення того, що тут житиме обернений. Сказав Кент і додав, що тут, крім звичних благ цивілізації, є ще багато чого. Стання на десять коней, бо добиратися до засніжених гір – найкраще верхи або пішки, корт корти, поле для гольфа, погрібець з винами, моторна яхта і кілька вітрильних човнів на озері. Старовинний будинок начинили найсучаснішим обладнанням. У кожній кімнаті комп'ютер із доступом до швидкісного інтернету, супутникове телебачення, навіть цифровий кінозал. Майданчик для гелікоптерів, як зауважив Лодзи, збудували доволі давно. А ця людина не бідує. Питання не лише в грошах. Той пан бажає зберегти інкогніто, але якщо я назву його ім'я, ви його швидше за все пригадаєте. Доброчинець подарував цей маєток ООН, і він – значно більша цінність за дарунок Рокфеллера. Тому від початку з'ясуємо всі деталі. Земля і нерухомість є власністю ООН. Ви маєте право лише тут мешкати. Проте вам дістався значний спадок. Коли власник виїжджав звідси, він переказав, що забрав свої особисті речі, і все інше, залишене в будинку, ваше. Самі лишень картини коштують, напевно, чимало. Кент повів Лодзі на екскурсію будинком. Лодзі відзначив тонкий смак колишнього власника, бо інтер'єр кожної кімнати викликав відчуття спокою, розслабленості. Більшість книг у бібліотеці виявилися старовинними латинськими виданнями. Картини на стінах здебільшого належали до різних течій модернізму, проте це не створювало жодного дисонансу з класичним інтер'єром. Особливо впадало в око, що серед полотен не виявилося пейзажів. І це знову ж таки свідчило про зрілість естетичних смаків. Прикрашати пейзажами стіни в будинку, захованого в раю. Все одно, що з відра доливати воду в океан. Повернувшись до вітальні, Лодзив мастився у надзвичайно комфортне крісло-гойдалку навпроти комена. Розтягнув руку до невеличкого столика поряд і взяв з нього якусь річ. Придивився уважніше і зрозумів, що тримає в руках, рідкісну європейську люльку для паління, традиційну домашню забавку аристократів. Лодзи глянув на порожні полиці вздовж стіни, спробував уявити, що там стояло до того, як попередній власник спакував свої речі. Тим часом Кент привів обслугу, що опікувалася будинком, економку кухаря-водія, грума, шкіпера, аби познайомити з новим господарем. Коли вони пішли, Кент окремо відрекомендував Лодзи підполковника в цивільному, який відповідав за охорону об'єкта. Коли нарешті вони з Кентом залишилися на Одинсі, Лодзі спитав, де зараз Шіцян. Він виконав завдання – забезпечив вашу охорону під час перельоту, Тож, напевно, повернувся до Китаю. Я хочу, щоб він змінив підполковника на цій посаді. Шіцян здається мені більш компетентним. Я дотримуюся тієї самої думки, але він зовсім не говорить англійською, тож виконувати обов'язки йому буде вкрай складно. То змініть охоронців на китайців, та й по всьому. Кент пообіцяв зв'язатися з шицяном і пішов. Лодзи також вийшов із вітальні на ідеально пістрижений газон. Звідти побрів пірсом, що тягнувся аж до середини озера. Дістався його кінцям, сперся об поруччя і довго вдивлявся у відзеркалення засніжених гірських вершин у водяній гладіні. Навколо них тремтіло в сонячному промінні свіже повітря. Лодзи запитав у себе. Що важить для тебе доля світу за чотири століття в такому такомусьогодинні? Та хай могреться тому планові обернених до стіни. Як цей виродок сюди потрапив? – спитав стиха учений біля терміналу. Напевно, для обернених це не проблема, – прошепотів інший. Надто прозаїчно з вигляду чи не так, пане президенте, доктор Аллен, директор Лос-Аламовської національної лабораторії, звернувся до Реа Діаса, якого супроводжував уздовж ряду комп'ютерних терміналів. Я більше не обіймаю посади президента і відрубав Рей Діас, озираючись довкола. Це один із центрів моделювання ядерної зброї. Чотири такі самі розташовуються тут, у Лос-Аламосі, і ще три – у Ліверморській національній лабораторії. В око Рейєві Діасу пали два об'єкти – нові з великими яскравими дисплеями та безліч красивих ручок-маніпуляторів на консолі. Проте Аллен потягнув його в іншому напрямку. Це ігрові машини. На дотечніх терміналах і консолях особливо не пограєш, Тож ми привезли два автомати, щоб у вільний час знімати нервове навантаження. Реадіас спомітив два інші пристрої, що кардинально відрізнялися від решти обладнання. Вони мали прозорий корпус, доволі складну конструкцію, у кожному булькотіла рідина. Він озирнувся і побачив посмішку Аллена. Той мотав головою, проте цього разу не намагався його зупинити. Це зволожувач повітря. Клімат у Нью-Мексико надто сухий. А це автоматична кавоварка. «Майко, зроби каву» панові Рео Діасу. «Ні, не тут. Піди в мій кабінет. У мене там найкращі обсмажені зерна». Рео почав розглядати чорно-білі світлини по стінах. На одній упізнав Опенгеймера, худорлявого чоловіка в капелюсі, з люлькою. Проте Аллен Настирлова перевертав його увагу до звичайнісіньких з вигляду терміналів. «Ці дисплеї, здаються, застарілими», – відмахнувся Діас. «За ними ховається найпотужніший у світі комп'ютер, здатний за секунду виконати 500 трильйонів операцій із рухливою комою. Цієї миті до Алана підійшов один із інженерів. Докторе, розрахунки щодо AD4453 OG завершені. Добре. Інженер трохи стишив голос. Ми вимкнули модуль виведення даних і глянув на Реадіоса. Продовжуй, відповів Ален, повертаючись до гостя. Нам нема чого приховувати від оберненого. Цієї миті Реадіас почув дивні звуки. Розвернувся і побачив довкола терміналів людей, які рвали руками паперові аркуші. Він подумав, що в такий спосіб тут знищують документацію і пробурмотів. «У вас тут навіть шредерів немає!» Проте згодом він зауважив, що всі рвуть чисті аркуші. Раптом хтось гукнув. «Скінчено!» Усі довкола з радісними вигуками підкинули клапті вгору. І без того засмічена підлога вкрилася новим шаром сміття. Це традиція центру моделювання. Під час вибуху першої атомної бомби доктор Фермі підкинув клаптики паперу в повітря і потім точно визначив еквівалент потужності заряду, вимірявши відстань, на яку вони відлетіли внаслідок дії ударної хвилі. Зараз ми робимо те саме, коли закінчуємо розрахунки певної моделі. Рейдіа струсив папір з голови і пліч. Ви маєте змогу проводити моделювання ядерних вибухів щодня. Для вас це так само просто, як і грати у відеоігри. А ось ми не можемо цього робити. Бо не маємо суперкомп'ютерів, тому змушені проводити реальні випробування. Загалом, це по суті те саме, але все, що роблять бідняки, завжди викликає лише осуд і роздратування. Пане Рейдіасе, люди, які працюють тут, далекі від політики. У відповідь Рейдіас нахилився до кількох терміналів, щоб роздивитися виведену на них інформацію, але побачив там лише постійні змінювані рядки чисел і рухомі криві. Коли нарешті з'явилося одне графічне зображення, то була така абстракція, що считати з неї бодай якусь інформацію навряд вдалося б. Коли Рейдіас у притул наблизився до терміналу, фізик, який сидів за ним, підняв голову й мовив. «Пане президенте, якщо бажаєте побачити тут зображення ядерного гриба, то його не буде». «Я не президент», – повторив Рейдіас, приймаючи каву з рук майка. «Та нарешті поговоримо про те, що конкретно ми можемо для вас зробити», – запропонував Аллен. «Сконструювати атомну бомбу». А, звісно. Хоча лабораторія Лос-Алемуса аламоса багатопрофільна науково-дослідна установа, я й не сподівався на нічу пропозицію. Ви можете розповісти детальніше – тип, потужність? Роз, вам вже невдовзі прийшла детальний опис технічних вимог і параметрів. Я скажу лише найголовніше. Це має бути надпотужна бомба. Така потужна, яку лише можливо спроектувати і виготовити. Щонайменше 200 мегатон. Але на кілька секунд затримав погляд на його обличчі і замислився. Це займе чимало часу. У вас немає математичної моделі? Звісно, ми маємо для розрахунків математичні моделі атомних бомб з потужністю від 500 тонн до 20 мегатонних гігантів, а також іншої зброї від нейтронних до електромагнітних імпульсних бомб. Проте вам потрібна вибухова потужність, що значно перевищує всі можливі до сьогодні. Скажімо, потужність термоядерної бомби на порядок менша. Для цього потрібне все нове заряд – заряд ініціатор, прогнозування реакції термоядерного синтезу, що цілковито відрізнятиметься від наявних зразків. Далі, своєю чергою, може знадобитися абсолютно нове компонування самої бомби та, як наслідок, розробка кардинально оновленої математичної моделі, якої зараз у нас нема. Вони ще якийсь час говорили про інші проекти, а на прощання Ален додав. Пане Рею я знаю, ви залучили до роз найкращих фізиків, і вони... Мали б вам викласти деякі факти, що стосуються можливостей використання ядерної зброї у космічній війні? Не бійтеся повторитись. Що ж гаразд, під час ведення бойових дій у космосі ядерна бомба значно менш ефективна, ніж на Землі. У вакуумі під час ядерного вибуху не виникає ударна хвиля, а тиск світла вкрай незначний. Тому такий вибух не досягає руйнівного ефекту, як під час механічного впливу вибухів у атмосфері. Ця енергія вивільняється у вигляді радіаційного випромінювання та електромагнітного імпульсу, а технології захисту космічних кораблів від негативної дії цих чинників не нові навіть для людства. А якщо підірвати заряд безпосередньо біля цілі. Це інша річ. У такому разі головним чинником ураження стане теплова енергія, що вивільняється під час вибуху. Ціль можна розплавити або взагалі випарувати. Але зважте, ядерна бомба з потужністю 20 Швидше за все матиме розміри будинку. Доволі непросто влучити таким зарядом у ціль з близької відстані. Та й взагалі, за ефективністю механічного ураження, ядерна бомба поступається кінетичній зброї, за радіаційним ефектом почковій, а теплове ураження менше, ніж від гамма-лазера. Але всі перелічені вами види зброї ще не готові до реального бойового застосування. Тому ядерна бомба, зрештою, залишається поки що найбільш смертоносною військовою технологією, опанованою людством. А з приводу ваших зауважень щодо ефективності її використання в космосі, то ми можемо щось придумати для мінімізування недоліків плану. Наприклад, створити певне середовище для передавання ударної хвилі. Адже відомо, що гранату для вищої ефективності часом начиняють металевими кульками. Дуже цікава ідея. Помітно, що до початку політичної кар'єри ви отримали технічну освіту. Я фахівець з ядерної енергетики, тому ядерні бомби – моя пристрасть. Я добре знаюся на них». «Я й забув, що обговорювати такі дрібниці з оберненим безглуздо», – посміхнувся Ален. Обоє засміялися, проте Рейдіас різко обірвав сміх і з серйозним виразом обличчя додав. «Доктор Аллен, ви, як і весь загал, занадто містифікуєте стратегію дій обернених. Серед усіх видів озброєння, яке на сьогодні готове до реального бойового застосування, воднева бомба найпотужніша». Чи неприродно природно мені реалізовувати свій план з використанням саме цієї зброї? Гадаю, мій підхід до вирішення поставленого завдання цілком правильний. Цієї миті двоє чоловіків зупинилися на звивістій тихій лісовій стежці, і Ален відповів. Фермін з Опенгеймером гуляли цією стежкою безліч разів. Після Хіросіми і Нагасаки більшість представників першого покоління розробників ядерної зброї провели решту своїх днів у депресії. Їхні душі на небесах Вельми втішаться, дізнавшись про головне призначення ядерної зброї людства. Хоч би якою жахливою виявилася зброя, вона завжди чудова. І ще одне під час наступного візиту до вас я не хочу бачити, як співробітники розкидають клапті паперу. В очах софонів маємо бути охайними, здаватися їм гідним супротивником. Кейко Масугі прокинулася пізньої ночі та виявило, що чоловіка поряд нема. Навіть постіль з його боку встигла охолонути. Вона підвелася, вдягнулася і вийшла на подвір'я. І, як завжди, побачила чоловіків силует у заростях бамбука. Вони мали будинки у Великій Британії та Японії, проте Гайнс надавав перевагу останній. Він часто повторював, що азіатський місяць заспокоює його серце. Але сьогодні місяць заховався, тому й бамбуковий гайок і його постать у кімоно втратили об'єм і стали, немовби пласкими, вирізаними з чорного паперу, та розвішеними поміж зір. Гайнс почув кроки дружини, проте не озирнувся. Це, здавалося дивним, адже Кейко носила одне й те саме взуття в Великій Британії і в Японії. Жінка ніколи не взувала гета, навіть у рідному містечку. Тому Кейко вкрай дивувало, що Гайнс чув її кроки лише тут і більше ніде. «Люби, твоє безсоння триває вже кілька діб», – мовила Кейко, хоча її голос лунав тихо і ніжно. «Літня...» Комашня припинила сюркотіння в бамбукових заростях. Усе навколо опавила глуха тиша, неначе світ укрився товщою води. Вона почула чоловікові зітхання. «Кейко, у мене зовсім не виходить. Я не в змозі нічого вигадати. Нічогісінько. Ніхто тут не зарадить. Гадаю, плану перемоги взагалі не існує. Жінка зробила ще зо два кроки до нього, проте їх досі розділяли кілька зелених стебел бамбука. Ці зарості були їхнім улюбленим місцем для роздумів. І натхнення, розв'язання більшості попередніх завдань зайшлося саме тут. У цьому священному місці між ними не припускалася подружня близькість. Обоє поважали атмосферу східної філософії, що наповнювала цей куточок. Біле, тобі слід відпочивати. Роби все, що від тебе залежить, цього досить. Ганць повернувся, проте у півморозі все одно не вдавалося розледіти його обличчя. Як це все, що від мене залежить? Найменше мій крок поглинає безліч ресурсів то чому б тобі не спробувати щось інше? Швидко відповіла Кейко. Вочевидь, вона давно обмірковувала це питання. Обери для роботи напрям, який здається найперспективнішим, і навіть якщо не досягнеш успіху, результати можуть принести користь. Кейко саме над цим я зараз зміркував. І ось що вирішив. Якщо я врешті-решт не здатен розробити власний план, то хоча б допоможу іншим. Кого ти маєш на увазі? Інших обернених? Ні. В них майже та сама ситуація. Я кажу про наступні покоління. Кейко, ти коли-небудь замислювалася над тим, що для сталого закріплення будь-яких навичок, характеристик, особливостей живої істоти шляхом природнього еволюційного добору потрібно щонайменше 20 тисяч років. Людська цивілізація налічує всього 5 тисячоліть, а сучасна технологічна цивілізація – лише два століття. Тобто навіть зараз ми проводимо найновіші дослідження в найпередовіших галузях науки – застосовуючи примітивний мозок первісних людей. Ти хочеш за допомогою технологій пришвидшити процес еволюції людського мозку? Тобі добре відомо, що ми вже давно досліджуємо людський мозок. Нині мусимо докласти до цього значно більше зусиль, залучити додаткові інвестиції, щоб вивести дослідження на вищий рівень, якщо це допоможе в створенні системи оборони Землі. Результати цих масштабних досліджень за століття чи за два, напевно, дадуть змогу, так розвинути людський інтелект, що наступні покоління вченіх зможуть руйнувати тюремні мури, зведені софонами. Але для нас, фахівців у цій сфері, інтелект надто невизначене поняття. Ти сам це не раз казав. Я говорю зараз про інтелект у найширшому сенсі цього слова. Крім традиційних здібностей до логічного мислення, він включає здатність до навчання, розвиток уяви, винахідливість, можливість постійного пізнання нового. А на додачу можливість зберігати ясний розум і життєву енергію впродовж усього життя, накопичення досвіду й мудрості. Не слід забувати про стабільність психіки і фізичну витривалість, аби мозок тривалий час не стомлювався. Навіть можна подумати про задоволення його потреб у вісні. У тебе вже є хоч приблизний план дій? Нема. Поки що нема. Скажімо, ми зможемо під'єднати комп'ютер безпосередньо до мозку, так користуючись обчислювальними потужностями машини підвищити рівень людського інтелекту. Можливо, зуміємо домогтися прямого зв'язку між інтелектом різних людей, створивши інтегроване мислення. Або винайдемо спосіб передавання пам'яті пращурів на генетичному рівні. Але хоч би як ми почали вдосконалювати мозок надалі, перше, що маємо зробити, фундаментально до кінця вивчити процес людського мислення. А це якраз наша з тобою спеціалізація. Так, і мусимо продовжувати наші дослідження. Але тепер, на відміну від минулих часів, Можемо мобілізувати значно більше ресурси. Люби я в захваті. Я справді щаслива. Проте, вже як обернений, чи не думаєш ти, що цей план веде мені всями, а не навпростець до головної мети? Але, Кейко, поглянь трохи ширше. Уся людська цивілізація складається з вчинки в окремих людей. Ми, кожен із нас, невеличка складова. Це глина у величній будівлі людства. І починаючи розвиток кожної людини, чи не даємо ми старт справді далекосяжному всеохопному планові? Та якщо подумати, що більше я здатен зробити? Біле, це справді чудово. Спробуємо спрогнозувати. Якщо піднімемо дослідження природи мислення і людського мозку на новий рівень, доведемо першочергове значення цієї проблематики в масштабі цілого світу, залучимо інвестиції в обсягах, яких досі не могли навіть уявити собі раніше, скільки триватимуть досліди за таких умов. 100 років може цілком вистачити. Додаємо трохи песимізму, зупинімося на двох століттях. Тоді наступні покоління володітимуть уже значно більшими розумовими здібностями, і у них залишатиметься в запасі ще два століття. Нехай за одне століття вони завершать фундаментальні дослідження в належній сфері, ще за століття встигнуть перетворити наукові відкриття на технології та впровадять їх у виробництво. Навіть якщо їх спіткає невдача, Мусимо зробити все, що залежить від нас. Кейко, залишайся зі мною до кінця днів. Пробормотів Ганс. Так, Біле, в нас із тобою багато часу попереду. Літні комахи в заростях ніби впокорилися з присутністю людей і поновили свої музичні вправи. Легкий вітерець налетів на бамбуковий гай. Крізь листя замерехтіло зоряне небо, і обом тепер здавалося, що звуки літнього хору долинають від самих зірок.